Velkommen til spilbordkasten det, det er har været lidt specielt fordi Maja Det er af jeg men det var sådan, jeg var måde at jeg og så de hjemme købt Crackdown Ehm, fordi det er til at på og øhm, I dag, siden så dag, der har vi meget lasere på spillet. Jeg jeg har det. Skal mere mere om det. En vi skal tid. også snakke om spillet øhm, og og crackdown, ja, jeg, og jeg lidt er, om det er det, det det var helt klart op til mine forventninger. Der er ikke sket så meget på øhm, nyhedsfronten, men alligevel jeg, jeg skal jeg det minder mig om Toren. Lidt Nintendo nyheder. Øhm, den altså den hast med og den den føles lidt. Ja, om Det er helt det var sådan at vi lovede sidste gang, men det ved ikke, jeg synes og det, så gik jeg ud og købte Det minder meget om Halo 2 uh, crackdown, der, der er helt klart sket noget altså, Hvis man spille, er vant til at spille Halo 2 så vil man opdage at uh, der, er en timer, er der, der er nogle ting der, der er Der er nogle nye våben Der er bl.a. en ny type granater Det var helt klart op til mine forventninger Så man kaster og så kommer der en masse Jeg synes det minder meget om Toren Øh, det, det, det var en af de våben, som jeg virkelig godt kunne lide. Dem, dem, dem kan man placere på, på en væg, øh, og så de, der er der helt de de ud, ud sådan med sådan med ting ud fra væggen, i af, spillet, synes jeg. Øh, I sådan et rimelig stort område derud, Men Hva? det ved jeg ikke. Og pludselig hvis man... man jeg ja, synes, ja, det, det minder ja, meget om to, på der andre modstandere, og så henke fast på dem. Og hvis man er vant til at spille halotog, så vil man opdage, at der er, uh, er nogle ting, der er ændret, f.eks. Der er, er også kommet øh, en ny bog. Hvad er den Carbine? Den er Laser. Den er en ny type. Ja. Hvad hedder den? der, der Spike laser. Grenades. Yeah, den, uh, som man kaster, og så Covenant, der kommer der en masse Covenant-pick. Der er rigtig sådan en laser pistol. Ja, det var en af yeah. de våben, som man vældig godt kan lide. den der Needler, som man kan placere på en væg, så man kan have et dual Den kan man kun skyde med én hånd med nu. Ja, i Til gengæld så er den blevet øh, blev den kraftigere hvis man for én i der passer. Det går godt vænne ikke så kraften til de andre modstandere og, og, og så hænger de fast på. Den, det er i hvert fald godt våben, og den er lidt svær at fat på og så den, den, den ligger ikke helt øh, den springer sådan rundt omkring nemt på. Der er også der tre baner, ja, ja, baner. Ja, det ved jeg om i tal sidste gang, når det gjorde. Der var kun tre baner i, den her beta? Ja, jeg ved ikke, den, øh, hvad, hvad synes du at den shows, den, uh, har været den sjoveste man at spille på? Jeg vil nok episode. sige, at det er og den der high ground, den er neither, som er den der som man store bakke, man har op af, så der en base for enden. For øh, fordi den, den har både en en nogle, en nogle en meget yeah. sådan hektiske ja. kramter så er den blevet kraftigere, plus at den har nogle sniper-muligheder. Det ikke så som 2 lille, hvorfor en med sneaky-gevær og sådan noget. det er at foretage udenfor basen, er lidt svært at få fat der store den ligger så den har ligesom de der base dimensioner. Det kan jeg godt lide at lidt ud og snakke så man kan at gå ind sidste ja, gang og Der der base deroppe, toppen, der er toppen Jeg, af jeg ved hvad der er der der er altid shows der altid Ja der der og man kan virkelig nok sige at det er high ground det kommer der ved nogle. Men det er også der man skal være fordi Altså, øh, hvis den man har både med, der med venner, så kommer der nogle meget menneske kampe ind i basen. Ja, det er jo så, netop sådan, at, med, at med heller, den har øh, en del øh, andre skydespil også, altså, med, at det, det med, gør ikke med, så meget, at man dør, fordi det er ikke sådan, at man en skur udenfor, det vigtigste vigtigst, der er bare, at man får drabt nogen der. Så den har ligesom de der, ikke helt så vigtige. Det kan jeg godt lide, så man skal gå lidt ud og snipe lidt, så det er ikke så afgørende, at man dør mange gange. Det er vigtigst, der er, at man får drabt nogen der. Ja, at der var der ikke. Så er der den har banen snowbound der, den, den synes er, jeg den er den er den er bygget op sådan at der, der, der er nogle af de her Covenant i men det er også der man skal er en masse underjordiske gange gang mellem der, der forbinder de her vaser med hinanden og så udenfor er der sne det er netop sådan at og banen der er sådan der er ikke nogen andre, øh, der er ikke sådan nogen naturlige det de gør ikke så meget altså med nogen det, det bjæver eller sådan, noget der forhindrer en, skrufra en det det hvis man er, går uden for banens så område så bliver man helt langt. Så, så vi skudt ned ja. Af, ja. af af nogle kanoner altså, der er skudt alle der, der går uden banen det er jo jo meget godt og der er også den lille risiko ved at gå uden for snowbanen. Den sås ja måske den er den er bygget op sådan at der er nogle ladetrovende kun er én af men hvis der er en, der napper den Ja, så der er så at i hvert fald en strategi, som jeg godt for ja, no, no, no. uh, når jeg de sidste, sidste gang, uh, den, jeg den, så har det været mere uh, som at spille et racing-spil, -spill, spil, <laughs> ja, fordi man kører simpelthen rundt, men Goaster og kører området, ja. så er helt Jeg kan godt undre mig skudder lidt over at der ikke er ja. flere ja, folk kan kanon, mig, fordi den er, der den er både hurtigere end man selv Der er også en lille risiko ved at gå Udenfor at det, der, der er jo en af de bøben, her man, køretøjer Vi har snakket om at folk der er lidt bedre der er en af de, Jeg tror ikke den er så god er på et højere niveau man ja, spiller det man i hvert jeg kan ja, lide uh, jeg ikke den, uh, jeg, spiller, som Nå, jeg har spillet den sidste gang, uh, de sidste gang gange, jeg har ja. spillet ja, er godt, så har det været mere, mere som uh, at spille kan et Bates-spil Det kører simpelthen rundt med man. den her Ghost uh, og Der uh, lidt Jeg kan godt undre mig lidt over, at der er flere folk end selv er Men stadigvæk, hvis jeg ser den Ghost der foran mig, så tager jeg det helt Ja, har også spillet uh, nogle forskellige modes der, vi ja, men så om jeg, jeg kan ikke huske om det hedder king of the hill men når det når det er sådan en at, at, at der er sådan et lille man område der flytter på banen og når man, man nu står nu på Man får sådan en point for at stå i det her spille område spille har, og, og, og så men selvfølgelig når man så står derinde så styrer alle ind, og så er det om lidt står der for nemlig når man der vinder ja jeg jeg synes ærligt talt ligge det var det var sjovt og så var der et andet Jeg synes problemet var lidt at det var for lille et område der er ikke rigtig plads til og gemme bad væk med hvis jeg ser den ældste der foran så, så kan man sætte op igen. Ja. Jeg ja, også. Jeg spiller nogen så det her mode modes, hvor man skal finde den der hovedskalle. Og så, jeg så jeg kan den. ikke huske om det. hed uh, King of det hele, men det er alene, og det ja, er er. det er ikke så fedt at have den, fordi ja, ja, løb, der man er et lille, lille område der man, flytter rundt på banen, og så står man sætter for at stå i det her område Og så man selvfølgelig når man så står der det er det er udmærket klar over fordi det er i hvert fald de spil der kommer op. Jeg synes ærligt at ligge i starten der under og så er der et andet det der var at Jeg ved ikke hvordan der er at noget man og så, så kommer man kun 6 6 man med, med i, i hver runde Ja, lidt område Så det er ikke rigtigt at man skal at gøre, at finde den der hovedskalle Og holde Hold rundt som. med den Nej. Uh, og det var en, den, den sidste der, bane, som vi ikke har snakket så, så, så meget om nu, man en, en lide en lide lide sådan. Det var et men, af de problemer, uh, som vi med, med den jeg bane her Den, hinanden, den er så stor, at man sjældent møder hinanden, og man Og jeg kan forestille mig, at de det er de rigtige kommer Jamen, så kunne godt blive en fed bane er meget over, at næsten kun nær 16 Så godt man lidt større jeg ved ikke hvordan det er, men her virker i hvert fald sådan en god ikke med i, i hvad lige nu. Ah, det er, så, ja, jeg så, det er ikke sagt, rigtig så mange uh, at gøre med med, med, med tagerne på hold og sådan noget. Ja. Nej. Og det var Min, en den, den sidste glæder mig. Det, det er, har, det er ikke det jeg glæder mig stadig ikke meget til. Det var et af de problemer. Og i efter at Og at den af er så stor at man man selv hinanden, når man kun er Og Jeg kunne forestille mig at når det så de sjovste med hele der fandt sig der. Af der Jamen så kan man i godt blive tilbage. når singleplayer er helt nyt. Når, når, når man er 16 personer, så, altså, så, så det er så det er godt meget. Vi spiller kendt for at være godt multiplayer, så, ja. men denne ene den, single singleplayer er jeg, jeg glæder mig allermest til. Ja. Og det er altså ja. det vi ved allermest om. Men mm. ja, jeg foretrækker okay. det, det må det vi snart jo, få mere at vide om, for det kommer jo allerede her i september. Nye våben. Hvad er der for nogle nye våben i hele tiden? Vi er også til om at anlægge en spidskrædder. Ja, yeah. du lader lasse købt øhm, det her crackdown. Og så, ja, jeg må jeg indrømme, at det er. Dengang jeg købte det, der tænkte ja, jeg, jeg nu køber det, det, og Det er, er, er udelukkende øhm, for at spille. Snakkede du altså, om det? Men, ja. men jeg ja, er faktisk lidt overrasket over crackdown. var lidt for kraftigt? Ja, for det er meget sjovt, for, fordi det er sådan, spil, der er I endnu højere grad end GTA ik ham, som jeg selv har på den lidt mere, så det tror jeg var ikke, rundt, det, synes jeg det, var det, at den er god, når selv har den. Nej, jeg synes det ikke, den er god, jeg synes, den er pisse svært. Det, det, det er lidt sjovt, det fordi man udlægter hele så tiden sine evner. Man bliver lidt samme her, man styrer hende, så det er ikke god, man kan vælge. Hvis man bare prøver forskellige typer udse, eller noget Det er ikke det, der er vigtigt, men pludselig kan han kasse rundt med bilen, og han kan hoppe og det ja. op og hoppe over lyset og op på skydskraber altså først ser jeg ja. sådan ja, jeg mindet lidt om sådan man, man, man, man, man der får en, der en lige, fra den før um, til, ability når en ny sådan yeah, noget øh, øh, øh, så man kan man også komme op nogle steder som man måske så kan så bruger jeg febris på komme væk og det er sjovt man får også bedre ikke blåsigt skidelser efterhånden så kan man for eksempel tage en bil og smide dem ind mellem og så sætte og så skyde benzintanken det kan man nemlig ikke sige væk når man slår on for folk, så kan man vælge om, hvor man skal skyde dem eller hvis man logger om på en bil. Targeter sådan så, um, Nå, men yeah, ikke, yes, Man det kraft, synes, der er, kan targete med set-targeting, så ja så kan man vælge, om man for eksempel beskudde benzintanken på bilen. Det er den den ikke sagt, og jeg har brugt det mest på prøve. Og men det er jo sådan, at battle rifle kører rundt og bliver bedre til at køre bil, så når han sætter sig ind i nogen af bilerne, så så er det sådan, at det bliver sødre og slemmer for at køre så kan man overhovedet skibbe over til det blive helt transformers-agtigt. Ja, det er meget franses-agtigt. Men det er ikke det ikke et spil, der har noget for dybt overhovedet, men jeg, ja, jeg synes faktisk det er ganske godt vore og um, problemet med det er at, at, at man synes hurtigt tør op blandingen. Og hvis man så ikke lige har et backup. Altså jeg kunne godt og det den kan man ikke også lidt. Det handler så om at så vinde der i smullet og så at at det så er der ikke også skide. Det er meget simpelt at man er ikke rigtig så mange um, muligheder for at sigte. Ehm altså det kan godt gå Vi snakker også lidt om, så der var lære nogle nye IT ting at bruge um, det øh, øh, at de det der bobbet Shield. så der kunne det godt bruges lidt dybt som, som, uh, som øh, altså, men jeg men ikke op at, at der er, er nogle tolige man får nogen nogen morsomme situationer som som man og jeg, jeg bruger det som regel hvis der er undgå først at komme til at opbeskud lidt uh, altså, Altså jeg ved bagfra jeg, jeg ikke, jeg kan da huske de, på et tidspunkt, hvor du dræbte mig, så kastede modstander, en af modsta ligesom, to modstander på øjen dig, og, og så dræbte du den ene, og så går han den anden modstander med hen med og tager livet op af sin ven og, der kaster, der. og kaster efter dig. Ja, <laughs> ja oh, der er meget sjovt det, <laughs> Eller fx når man kaster så, en bil, så, så, det så bliver passagererne ind i bilen så, siden af, altså, og når man har kastet bilen, så kører modstand, de bare videre komme fra, fra altså. næsten en det, Der er sådan mange er sådan altså sådan nogle tiden, humoristiske mundslag, de har inden også nogle meget sjove stemmer. Og jeg er sikker på, at der ikke kommer noget noget, der er inden inden modstand, og meget humoristisk også. Så man får i hvert fald nogle billige grin Hvis de slår en bagfra, så der også så. en uh, det, portable gravity ligesom instrument eller sådan men ikke noget man bare rundt på den. Ikke noget den er altså sjov, som hvis man møder nogen og så lige smider den anden men, ja. foran sig selv og så bare lave sådan en kæmpe hop. Jeg har, af af for, jeg, det, jeg har købt uh, nok mestet af Starcraft 1 og Brothertown at det var sådan. Jeg gjorde vel i allene det der og kan bare huske så af det der Starcraft. 2 Inden på nettet så fik jeg så læst at spille det gamle Starcraft og jeg kan ikke huske hvor jeg havde det. Jeg har købt en. Jeg på Highground den på High Ground. jeg spillede i dag på Broadworsten. Så kan man komme over den store. Den, ved på og Broadway, og, og den og er pro. Proteskerne. Sådan vi ikke. Jeg som nej. Skulle lige Tror du? Tror du der er sådan? Så er sådan der på der stort Proximity de ja, jeg har jo ikke forramt nogen med de her, her miner mine ja, ja. det, ah, det, det det er en det det det, det meget, meget, meget, meget, meget, meget stor bane, og det er nogle det er, meget, meget små ja, ja. miner, <laughs> så det, <laughs> det, det er rimeligt Jeg ja, ja, ja, ja, ja, lavede mærke til en intersekvensen. nu ved jeg godt, at det er Eller det klip, det er bare, man tager ned, hvor gammelspillet er, hvordan de så har lavet grafikken til en introsekvens, fordi det jeg ja. skal stadigvæk reloade og der skal er der kan godt se på Bergen uh, på Slayer, på slayer, slayer eller sådan så der Så er det ikke jeg med. Men jeg kan forestille mig at det skal være bedre til at smide som foran køre på omkring StarCraft, ja, så det er ikke helt sikkert Men en anden grund til at vi ikke har Ja, det er fordi jeg også det har aldrig spillet, med heller så meget. Øhm, og det, det er sådan en e der har form, der er mest balanceret ja, Og når det er. så kommer frem, så bliver den, ja, den der, hvor man er altså, Det er jo nærmest som yeah. en D-funktion, der, der kommer op og, og en altså sådan, banefarm, ja, man kan godt lide at spille skak For det og kan lige, så kan man trykke på X Og hvis det er sådan spiller spil, der er, der er, der er en, Så kommer det til et nye bane I hvert fald meget balanceret Ja, det, og det, showet, det, det er sjovt, og det er et spil hvor jeg godt ikke tror så godt måske, så, at der kommer meget, meget men det jeg er mig vanvittigt meget tæt, toren er det sådan at når du spiller fordi jeg kan huske dengang øhm, ja, den det meget walk når jeg så spillede nu, rigtig meget, altså så blev det meget en æg, det, man det samme jeg foretog altså, mig, bare hurtigere, hurtigere, hurtigere. og hurtigere. Jeg havde en bestemt strategi, som kan jeg, kan jeg synes var bedst, bedst, så, kan man ikke få så noget gjorde jeg bare bag det, bag det samme og det samme og det samme og det samme og det er og bare prøvede at få det sådan fuldstændig, øh, virkelig gjort perfekt den fremragsmåde. Men når du spiller Star Wars, du har stadig ikke spillet så meget, er det sådan, at du prøver noget nyt hele tiden, eller ved du bare, at den her strategi skal jeg bruge, nu går jeg bare fra så bare øh den nice gang dengang, jeg spillede on, uh, online det ikke, det er, det var, var det var jeg fandt den med men jeg skønt mig eller kunne stil lave eller to, to små cirkler to og den anden at dræbe jeg synes ikke den er noget særligt på nogen den så den er så lang og løn, løn, så han ikke kunne bygge noget større? Nej, er så lang og smal, men alligevel... Selvfølgelig, han stor, så blev det lidt Jeg har også prøvet at spille kun alle de taktikker jeg havde, det var med at... For eksempel jeg... de her prøvede at rush med dem. Altså det er og ikke sådan altså at og flere og det er sådan nogle kandestrasse i midten på banen flere, som og har, og så alle bare kan se altså, altså, altså, altså altså så meget almen, der kommer den der så der kommer alle så alle ved bare nu kommer der så altså en lige, fordi det er sådan altså, at når man på spiller på online med folk ikke kender fordi så er det sådan ikke så får man så måske så de der kæmpe der men men jeg kan godt for altså hvis jeg noget jeg godt timer der synes er, var biler den bane ja, men så, så kom hurtigt fra nede ja. ind til det er også det start, inden, og jeg kunne også der. godt igen tænke altså det. hvis det var mange ungskab kan gå sammen mod 8, noget, 8 så tror jeg godt det kunne være, kunne være ja. spændende helt sikkert men altså hvis hvis to en Lige hurtigt med at komme i gang den, Så, den, den så det den er det jo klart at også, det her med At jeg kan kan hinlærer så hinlærer så så space, så måske ikke smadre hele hans base Måske han ned til min klasse Så ødelægger vi lidt for hende Så der er nogle døre Man kan ikke skyde igen flere juni Og fra at Man kan heller ikke kaste granater ind Og få en hydralis eller et eller Og det skaber sådan nogle lidt sjoge situationer Hvor man sager en udvendelse over døren Der er ikke rigtig nogen der gider at gå ind Og blive skudt Altså blive slået Så kan der komme sådan lidt Som at stoppe på Helt til en bag slået bagfra en bagf bagf bagf bagf bagf tredje mand Så kan det er. godt blive til at trække mange Og er assassinat af <Ja>. en rammer ja. <laughs> ja, Jeg bliver meldt lidt om, øh, om Skal vi Star gå over til nyhedset 1 med, med kampen Ja der. i hvert fald Ja i hvert fald Jeg og synes vi skal snakke og lidt mere om Halo 3 det synes jeg øhm, fordi, at, gør, at, det, at, er det er jo også Lige med at få den der pause der Det store spil det, det, det kan de så ikke gå igen mm. i starter også Men uh, det kan de så her ja. Men det der med at man sådan skaber den der altså. De nye våben <laughs> Hvad er der er for den nye våben I hele træet Ja det, det synes jeg ja, det. Man Jamen vi jamen, snakker ja. om spikes ja. de Folk bliver sure Når man maser den ja. Den der ghost der man kører rundt Og så bliver den en så Så ender det med At man har sådan en Der går i Den her bil og vi snakker lidt om Jeg tror man er lidt mere Når man kører op på den her bil man lidt for kraft Um, til, øh, til de andre Men som regel synes jeg bare den er så hurtig Nej det tror jeg ikke altså, Nej, okay. kan, komme, tit kan man komme væk altså, det. Er, er jeg er selv har prøvet den lidt mere Så tror jeg ikke ja, den Så, så den synes er, den er god Nej jeg synes ikke den er god Jeg synes <laughs> den er pisse svær Så, så er det det her matchmaking system tager så lang tid at lade den op man skal virkelig være hele i Som også er fint Så det er ikke så Altså hvis man bare så noget Når man har spillet Når man har vundet Ja men Man skal virkelig Men det tager lidt tid at også nogle andre Så Ja. Altså nummer. jeg har jeg synes det er meget og svært. og Derudover så univål, kan man se univål, hvor mange kræfter. Man altså man først ser så derne sådan, i hjælp, sådan et, et, et, man blot, får en sådan en rotation på en govemssage, hvilket niveau der skyder ved, ud fra den, den før selve. Jeg synes mange gange vi har spillet, der øhm, har der er, jeg, når øh, jeg først ser det, skarren, altså, så prøver jeg at febriser komme imod på en måde. Det lykkedes næsten altid. Så så det folk er åbenbart i hvor det bliver rimelig svært. Og så er det man dør af et skud og nogle gange behøver man ingen ramme, så 100%. Ja, de men vi ligger tit om fordi plads. rammer ja, vi så Nu har vi har ja, mange hundrede der jeg tror, vi har jeg, jeg tror, Nå, at, ekstra damage, der går ud over. Absolut synes du ikke spillet det sted, hvor der bliver Max, ramt. Vi altså, Så, så øhm, ja, altså, det, jeg synes jeg måske, jeg, den er lidt for kraftig, men, men, men øh, men om ikke andet så så, så synes jeg at niveauet har vi rimelig fået den taktik, så, ja, ja. jeg jeg brugte mest for at finde altså en, en, en battle rifle eller en, eller han, en carbine og så og så bruger den og så så, så er det hvordan, sådan at de så slimmer man, man for at reload for så kan man hurtigt hmm. skifte over til sådan en ja jeg også for anledningen til at sådan en crack der er sådan en der også man starter med sådan en så køber det her crack og jeg synes faktisk, at det er godt åben Øhm, Dengang jeg købte, med det, der er, at, at jeg, at man vil for ammunition Og hvis man så ikke har et backup våben, men øh, øh, en at altså, bruge det, kan så kommer man altså i problemer altså, Det handler altså ja, om det at finde et våben muligst muligt, og bruge det som backup, Det er i endnu højere grad en GTA, bare ikke har nogen historie overhovedet Der er også nogle nye, vi snakkede også lidt om den sidste gang, nogle nye items Det er lidt sjovt, fordi at man udvikler helt Jamen bliver jeg som, er, som altså, jeg ikke har, jeg, det er det, det rimelig sjælden man får det. Og jeg bruger øh, det som regel, hvis det er, at jeg først, hvis det bliver beskudt lidt, så flemmen bagfra, jeg ikke lige orienterer mig og kaster den for lidt så meget. Og ja, ja men så, så er ja, jeg med sikkerhed om noget tid, med og så altså, forhåbentlig så kan man skjold nå at regenerere Men der er også for, lidt, når man, man står inde i det her som man skjold, at man, ja, man lige har kastet man det her skjold omkring og, og det er sjovt med at for så, os til at bedre explosive skills og efterhånden, så kan man er eksempel bange, fordi modstagerne kan kommer fra næsten hver en vinkel Og så skal man hele tiden dreje rundt, for at være sikker på, at der ikke kommer nogen modstander ind i halvopetil, så kan man vælge om, hvor man vil skyde dem, eller hvis de slår hende bagfra, så så Der er Portable Gravity Lift Den er lidt sjov man, skyd man, skyd man, man bilen, så lige med en bil foran sig selv Og så bare laver sådan en hop og så ned Men det nok mest for overraskende effekten Når kan lide den så For kan vi også bruge den til at komme op nogle steder Det er helt Det er ikke et spil der har nogen form for dybde overhovedet det er sjovt måske, lige rundt i den her v, og ja. Jeg kunne kun uh, fået ja. den på high ground ja. uh, man, uh, Og der kan man nemlig komme op i basen and lidt and hurtigere and and ved, yeah. at, uh, ved at bruge den Altså jeg, kan jeg godt kunne godt, og, uh, og, og der den kritik har jeg også lidt med Der er sådan nogle strategiske forskelle, som jeg kunne forestille mig Især at vi kunne er meget brugbare i f.eks. sådan nogle baner Der er sådan nogle modes som King of the Head Altså man kan godt gå ind i sådan en sikt Så er der den her, på valghalder er der miner, man kan lægge ud Proximity, ja, højt som muligt jeg har ikke fået ramt nogen med de her miner endnu. Det er en bane, og og meget, meget stor bane, og det er nogle meget, meget små miner. Så det er rimelig svært, men ja. Det kører jo jeg det her Slayer på valen eller en eller, eller og snipers, ind, hvor man og så går ind modstanderen hen og, og tager livet op af sin ven og kaster efter dig. der der ja. er ikke på Slayer eller for når man kaster den så bliver det ikke pænt i siden måske var bedre at kaste den så kører vi bare det, det, der er sådan det, mange af de juristiske indslag, at, de, æh, men en anden grund til, at vi ikke har øh, prøvet det så, meget, det det, se, så meget, det er, jo også, vi det, spille, det er jo også, at, at vi generelt meget, ikke har spillet et så meget. Så man um får den er bare ikke kommet frem ret meget uh, ja når den så kommer frem Så bliver den også Jeg har købt, øh, øh, øh, øh, jeg har købt så, yeah. Det er en anden ny funktion Rodt Wars, og Det er der kommer ja. en expansion Ja, det var vel van form, en alene, er det, vi... Fordi det er simpelthen for ekstra, vi så, Starcraft. To, uh, så kommer der simpelthen en ny bane så bliver I, Og så fik så lyst til at spille det gamle Starcraft husker jeg havde Men jeg tror måske At der kunne komme en situation Ja, har faktisk spillet lidt i dag På Broadwars som uh, ja, nej ja, men det kommer man pro, kan gøre det ingen uh, ja. så så altså, hvis der er en lande prøve som alt de ting kampagne altså hvis det her er ikke noget online og jeg og anden, Vito'er den så kan jeg få kan ikke finde noget dårligere tror du stadigvæk der stadig når man virkelig kan lige så der chancen for man får noget bedre kun Vito en gang så skal man spille et eller andet men der er stadigvæk der er stadigvæk en forskel i hvor mange hvilke baner der er udbrudt for uden hvis vi går helt væk fra at snakke Vito og sådan så bliver det bare Øh, ja, jeg, jeg, jeg lavede mærke til intro-sekvensen her. Det er, man. Så jeg ved, jeg ved ikke, om, at det er, det er fordi Bondi ikke, er klar over, at, at folk måske ikke er så vilde med den. Det er, det er imponerende, og, når man tager i betrækninger på der. eller, eller hvad ja. er, hvordan de så det er det er har lavet. Det utrolig flot bane i hvert fald. Meget imponerende, rent grafisk. Jeg synes ikke, den er noget særlig på nogen måde, fordi den er og, spil, der, eller, eller, der. De så lang og smal. Nej, den er så lang og smal, men alligevel rigtig bedre, fordi den er meget stor aflæng i det. Og man møder alle de andre. Nej, men fordi det er der kun fem andre, og man løber ja, rundt Og så går der noget tid Og pludselig ser man et andet <gøm> strategis Så står man og der sniperer lidt, og så løber en væk der. Hvis man ikke kan ramme ham og hjemmer sig ja. Ja. Ja. Ja. Er, Og så der, hvor man, prøver man, man at skal. finde ham igen er der, er som der er de her mankendensspil, der kommer op Altså det er ikke er noget, noget at Gøre på Det er sådan nogle kendes, der bare skyder hende ud Der er alle bare kan se hende Og der kommer også den der Der kommer sådan en meget karakteristisk lyd gang, man Så alle ved bare, nu kommer der så en ned Lige i dumpene midt ind ikke jeg er ligesom, de so den er ikke, den er ikke lige, så, er det sådan, at så, når du spiller, så, så jeg kan det er, gode gode dengang, <laughs> det er <så> meget Warcraft? <laughs> no, det meget jeg, for, meget, altså, jeg, jeg kan det jeg godt tænke mig, jeg, jeg at der var biler af den banen, sammen så, så, så kunne den komme hurtigt og hurtigt godt tænke mig, at hvis det var... Og bare det samme, og det samme, og det samme, og samme, det det så tror jeg at være fuldstændig... Helt gjort perfekt, den måde. Men, hvad, når, når du spiller Men Snowbound, er det så sådan, som vi snakkede at om du, før, den noget nyt hele eller at, ved, at, du ved du bare, at den er strategisk, at vi så ikke væk også. Nu ved så jeg det Snowbound giver nogle meget hægt. Jamen, dengang er Snowbound, det har en dør, som er sådan, at vi kan ikke skyde igen, Der vi har talt lidt om det før, at man kan heller ikke kaste granater i igen, og det skaber sådan en lidt sjove situation, hvor man ser en på den anden side af døren, og der er ikke rigtig nogen, der gider at gå ind og blive skudt af nu. Altså bliver slået eller ja. får en granat så i brystet og som man står nej, og, og kigger på hinanden helt til en bliver slået bag ved ja. ja. en, en, en tredje ind i Det og <assassinat laughs> derinde. jeg har også prøvet at spille protest ja, jeg jeg, jeg minder altså lidt om alle, om vi øh, Wars episode 1 alle de, med, de, med kampen der med havde det var med for protest eller skjold hvor der det kan, altså uh, de kan de så ikke gå igen, flere, men det kan de så her. Men det der med at man skaber den her en, uh, en fuld spænding, ja. Det synes jeg også. Folk bliver også sure når man mæser, men det er også sådan noget. Man kører rundt og så bliver dem også maden, så til sidst så er endnu en, man får man så måske ikke går i jakken med bilen og skal skrue ind i køberen Det er sådan noget man er lidt mere udsat når man kører på den her bil her. Det er også det stegende. Men som regel synes jeg bare den er så hurtig. Den har de mange I ønsker Det kan gå sammen kan komme, Tit kan man komme og væk og battle Hvis yeah. man har i problemer um. Det er... Det Men altså, er. Hvis, hvis to um. Så er der det, det her matchmaking-system lige hurtigt med at komme i, i gang, så det som jeg også synes er fint. Med, at jeg fint. Øh, det er som man både kan se, at man, space, man, måske man stiger i niveau, mm. altså. ja. øhm, når man har spillet, når man har vundet, okay. og så bliver man med nogle andre, så, så stiger man i niveau nogle gange. Og derudover så kan man se hvor mange kampe man har spillet i alt som man altså, får sådan en god fornemmelse af hvilken niveau vi altså, må snakke på. Og jeg synes mange gange vi har spillet, der har der har øh, sværhedsgraden, altså kan der komme sådan lidt altså øh, vores hvis, niveau i forhold til de andre nu, de har været meget passet, lidt hinanden. Måske at øh, vi er kommet op på et niveau nu, kan det hvor det vi det det kan men alle i alt ja, ligger vi tit Jeg tror ikke vi har vundet nu. Vi har ikke vundet en kamp endnu, vi har en spillet Skal vi gå over til nyheder? Mange hundrede kampe. Men vi ligger ja, tit omkring i trædeplads Mange hundre mange kamp, men jeg tror vi har Ja, der har, jeg der har været en, en tændende konference op. for nylig? Ja, absolut ikke spillet ja, noget. Jeg tror, ja, max. Ja. Altså, altså, vi 60, øh, måske Se lidt om det Ja, det kan jeg lidt mere. Men om ikke andet, så synes jeg, det er jo ikke fint at have været rimelig Det helt store, den matchmaking-funktion var jo den her konference. Men mm, vi fik en, en ret uh, god hide. En af blandt andet ham her Reggie så som jo uh, man ikke at de kan at han lidt uh, at jeg snakker, jeg øh, jeg øh, snakker jeg lidt i om de kommer altså. Og nu er jeg se på serie at der kommer en fælles om at der kommer jamen det er garanteret tre så man det kommer man vil. De han har før sagt noget lignende med hvad han end til nu ja, sagt, kommer til at være at, på guitar eller være med spil, i guitar til at udkom, men så har altså vist at de udskudt, Og det er også sådan, at det er for det er ikke købt, skaber lidt CVM omtaling, kan spil. Ja. hvis det er sådan, uh, at de siger det kommer i år. Så er det de er en, en sang der hedder Knights of hedder kan Sidonia Det skal sige. Den den skal um, være med. Om no, ikke andet så det tror er jeg det original er, recording. Jeg tror ikke vi kommer til at se alle De stort titler i Europa. Nej, det der kan er, godt være at vi kommer der til der der at se. De sange, der en anden ting jeg snakker meget om Det var og er 24 som er Nintendo sandt med Som ikke har set så meget Nights of Sidonia med news og nu. Black ikke, med altså vi har ikke set ret mange spil der har været online så der også sådan spil der var online med er men nu siger så det er ikke det det andet der er ikke det der det sjovt der første spil det bliver super meget strikes og det er allerede kom her ind og det har en online funktion det det et andet spil der vi online det bliver Pokémon battle som man det her spil, som linker op <laughs> Pokémon og der Nogen pøder, tager der med de Pokemon, til man har opdrettet på selve ja. <laughs> det, det, det er i i det. Det fundet ud af, at er det, sidste spil, som du nævnte, det var Big Brain Academy, som de er online Der er nogle nye features også i det her nye Guitar Hero. Det er ikke fordi, vi ved så meget om det, med der en spil, som handler om at kæmpe mod hinanden. Men man, man kommer igennem alle mulige små intelligens-test øh, Altså og er, alle mulige opgaver online. Som man skal løse Og så får man så sådan nogle øhm, øhm, Og de online-funktioner der er i spillet Det er yeah. noget med at man kan, man kan spille Samtidig med ja. andre folk øh, Vi har tænkt at snakke lidt op om, om i, snakke lidt, uh, <coughs> Og så I kan dag man se om, Altså internet det gælde, Hvor man kan den, den uh, hen og gerne vil gerne se, se nogle videoer om, ja, ja. om for eksempel at uh, jeg selv læser lidt om højde og, og noget. Age 20 eller sådan 20 Der har jeg i hvert fald ja, en jeg, jeg, jeg side som jeg synes at jeg er rigtig 6, god altså. fordi at, uh, nemt Der er en masse videoer, og skal kan man jo sammen og Det samme, men har en sport at se nyheder og hvad der sker og sådan. Jeg at jeg har en side der hedder Gamesbot, hvilket er min det er imponerende. Og hvilken fitness var du fik Thomas? Det er den side jeg fik 67 den har nyheder om alle. Og det passer selvfølgelig også til fordi det er rent faktisk en Thomas. Det kommer også en anden nyher af derover. Og en anden ting, det er at der vil komme online lidt vores på det her. Uh, og, vi, og de har, uh, de har sådan nogle video-show, så det kommer til lidt mere. Og der, og der er så altså forhåbentlig for håbt, at, uh, for at uh, for og super Smash på måske skældt. Øhm, kommer med, med Så det hvad, er generelt en, en, en god side Øhm, og en, en anden, <tryk> vi har nogle andre, den, andre, en, andre, en, en, andre Hvis man andre, uh, godt kan lige lide Nintendo-spil Og så have uh, det, så, så uh, er ikke den anden vi side, andre som andre du tænker andre. på Lad os kunne på den der IGN Han hedder www.kontro.com Jeg ved ikke, kommer jeg har spillet Jeg synes, de har en rigtig god Nintendo-kanal på, øh, Nintendo, øh, på ja. siden Øhm, de har en, øh, en der hedder matkasse masina, som, som er leder for, og han er lidt at han og han lidt meget ting, der sker i øvrigt, at han har nogle troede gode forfællelser. Han har ligesom, at han har et ja, han, fået inden for at til at overtage Ja, jeg okay, men det er meget sjovt, fordi han har den her Weekend Can We Unipod-podcast, og faktisk, han skriver inden for de der so, Nintendo-spillere. Og derudover så har jeg jo også de andre kanaler. Det men det er ikke noget at komme efter der, men, men Nintendo og ja. det er IGN virkelig, det er virkelig noget crap. Det er helt, helt horribelt. Synes du det? Ja. Oh. Det der yeah. video show, det har du da sagt at du synes er dårlig Nå, det er en weekly ja no, yeah. jeg yeah. yes, no, yeah. Nu er jeg med um. Men uh, også en, en side som er Som er sådan som, Hvor jeg synes at Indholdet Altså ikke, ikke uh, medieindholdet med, med, med, Eller ikke sådan videoen De har ikke så mange videoer og De har ikke uh, så mange billeder og sådan noget Men jeg synes de, de, har, de har måske en bedste podcast Og de har et rigtig godt show yeah. Som hedder den side, der hedder www.oneup.com Og de har nogle, nogle meget spændende personligheder, synes jeg Og de er virkelig sådan fremme, også med nyhederne og, ja. ja. og de er måske lidt kontroversielle og spændende at, at høre på Og de har også, altså det er det bedste show, det er det her Det show, der hedder The One Up Show så man kan gå ind og se der en gang om ugen Man kan også få det på iTunes Så de har også en podcast, der hedder One Up Yours Og som som her er i særligt af den bedste amerikanske podcast på markedet. Jamen det det de gør godt, det er at de har de har tager nogle emner op, som de virkelig får diskuteret igennem, og de har nogle, nogle personer som som tør at sådan at sige deres meninger. Øhm, hvorimod man kan sige at mange af, at jeg synes at mange af de podcast øh, i USA, de sådan de er helt så de forholder sig ikke så kritisk til, til industrien ja, generelt, og det, det gør de virkelig på på one up. Så øh, jo og op det er en god side. Øhm. Der har været øhm, en Nintendo konference ja nylig. Fem også ja. Øhm. ja. der har været en Nintendo konference for nylig. Lasse. Ehm, ja. altså øhm. se lidt om det. Ja, <laughs> det kan jeg godt. <laughs> øhm, det var altså det er jo ikke, fordi der blev annonceret sådan det, det helt store nye øh, på den her konference, men vi fik øh, at vide af øh, blandt andet ham her Reggie, som jo er øh, Nintendo's marketingchef derovre at han øh, i hvert fald helt sikkert vil sige, at øh, Mario Galaxy og Metroid Prime 3 og Smash Bros. de kommer altså øh, i år sammen med, med Zelda, Phantom Hourglass, til Nintendo DS. Øh, det er garanteret han. Så så må man tage det som, som man vil. Det har, han har før sagt noget lignende, med, at, eller det har Nintendo sagt før, at, øh, at de har nogle spil, som, som helt sikkert vil udkomme, men så har det så vist sig at blive udskudt, og det er, har de set også interesse i, fordi det skaber lidt mere omtale om de her spil, hvis det er sådan, at øh, de siger, det kommer i år, så er der virkelig noget folk, de kommer til at snakke om, så der kan ligge noget strategisk i det, det skal jeg kunne sige. Øh, om ikke andet, så tror jeg i hvert fald, det bliver... Jeg tror ikke vi kommer til at se alle de tre øh, titler i Europa Det kan godt være at vi kommer til at se dem i USA øh, Den anden ting jeg snakker meget om Det var øh, Det var WeConnect øh, 24 Som er Nintendos online service Som vi ikke har set så meget øh, til her øh, endnu I hvert fald ikke Altså vi har ikke set ret mange spil der har været online øh, Og de spil der har været online har været meget begrænset. Men øh, nu siger øh, de så over hos Nintendo at øh, der begynder at ske noget Uh, og det første spil uh, Det bliver Super Mario Strikers Og det er jo allerede udkommet herhjemme uh, Og det har en anden funktion uh, Som er sådan rimelig Altså der er jo nok stadigvæk de her med Det her med at man skal indtaste uh, koder På dem man kender For at kunne spille med dem Man kan ikke bare vælge at spille mod tilfældige mennesker Og det er uh, altså, et stort det er et stort minus uh, Og den nu gør det selvfølgelig fordi At de er bange for at man kommer i kontakt med Alle mulige kriminelle og sådan nogle Tænk. Så jeg så du fortalte mig at, øh, at strømmen den gik øh, i dag ja. og det fik dig til at, at, at spille et spil, du ikke har spillet i lang tid. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> st strømmen der gik herhjemme, og så, øh, så, så, så så fandt jeg det gamle uh, Nintendo D-spil, DS øh, Mario Luigi Superstars ikke som jeg begyndte at spille. <laughs> øh, det Stadig så med gang at strømmen kom tilbage igen Så det siger lidt om det spil, tror jeg <laughs> øhm, Men for lige at komme tilbage øhm, Et andet spil der bliver online øhm, Det bliver Pokémon Battle Revolution Som er det her spil som linker op med Pokémon Diamond og Pearl Der kommer til Nintendo DS øhm, Hvor man sådan kan se de Pokémon man har opdrættet på selve skærmen eller så er der ikke så meget i det øhm, Og Uh, det sidste spil, som du nævnte, det var Big Brain Academy, som bliver online til Wii, um, som er det her um, spil, som handler om at man, man, man kommer igennem alle mulige små test. Og, og alle mulige opgaver, som man skal løse, og så får man så sådan en rating. Um, og de online funktioner, der er i spillet, det er noget med, at man kan, man kan spille samtidig med andre folk. Um, og hele verden af og så kan man se hvem der er klogest og det gælder om at have den, den, uh, en så ung hjerne som muligt ja. for eksempel uh, jeg tror at en brain age på 20 eller sådan noget det er den er, der er optimale ja, jeg, jeg, jeg går ikke ud fra at en brain age på 6 er så godt men det jeg ikke. nej, det er, jeg tror at 20 det er sådan det optimale ja. sådan, jeg skal prøve at have en ung hjerne det var, det var lidt det samme de har, i Wii Sports der det lidt det samme med at man sådan kan teste sin fitness jeg kan huske, at jeg rent faktisk fik en fitness age på 24, hvilket er min rigtige alder. Så det er props til Nintendo, det er imponerende. Og hvad var hvad, hvilken fitness age var du fik, Thomas? Ja, jeg tror, jeg fik uh, sådan 67 eller et eller andet. <laughs> ja, nu, og, og, og det passer selvfølgelig også, fordi det er rent faktisk alderen for uh, Thomas. Så. Um, og uh, en anden ting, det er, at der vil komme online leaderboards på det her uh, Wii. Uh, Big Brain Academy Så so, der kommer til synlande lidt mere Og der er så forhåbentlig håbe at uh, uh, Super Smash Bros. Brawl også bliver Kommer med, med Hvad hedder det Online uh, <coughs> En anden ting vi har bestemt os for At diskutere på den her podcast Det er uh, hvorfor det er At de her tre Star Wars film Star Wars episode 1, 2 and 3 Er så utrolig elendige <laughs> uh, fordi det det, jeg, det, jeg, det, jeg ved det godt nej, det vi Men Lasse han, han ved det endnu er, Nej ja. Det er Thomas og selv Vi, vi snakket før ja, den her podcast Som vi skulle snakke om Star Wars Fordi at der lige har været 30 års øh, jubilæum øh, For den første film øh, Og Star Wars Ja det er en god film Det er helt ærligt Øhm og Star Wars er jo også noget, der har stor indflydelse på, på videospillesindrosinen med øh, special effects. Og der er også kommet med Star Wars. Og det er sådan, at, at vi er meget uenige om... Øh, at Vi er bag uenige om, at de første tre Star Wars-filmer er helt fremragende. Og, men vi er til en uenige om øh, de tre næste. Fordi at øh, Thomas synes, at de er noget... Lord ja. <laughs> Og ja, jeg synes de er, De er ret gode Specielt 200 er jeg er helt vild med øhm, Et kan jeg godt se Den har nogle mangler øh, Ikke mindst på grund af Jar Jar Binks Som jeg godt kunne smadre Hvis jeg ellers havde mulighederne øhm Så <coughs> so, du siger at uh, Du kunne godt smadre Jar Jar Binks <laughs> Ja det tror jeg godt Han, han ser ikke han ser ret stærk ud Han får hans tunge i øh, er problemer hele tiden i motoren og sådan noget, så... han har ikke den klogeste kniv i skuffen. Jeg synes, at øh, sam jeg synes virkelig, at det øh, er nogle elendige skuespillere, de har fået fat i... hvad hedder han om, der spiller anerkennende? Hayden Christensen. Hayden Christensen er en <laughs> utrolig... Øh, dårlig skuespiller. Og han snakker så... det er lidt som om, han virkelig tænker over hver eneste ord... Som om man læser manuskriptet, mens han siger det der ord, det er, helt, det er helt utroligt, hvor og også den der dialoger han har med hende, hans, hende, hvad hedder hun, med? Ja, Amidala. Ja, og hvordan han kan få, sig, få sagt det er de mærkelige ting. Altså det er, det er så også den, den, den, den mindst stærke side ved siden ved filmen, det er de her dialog her, øhm, det, det er nok det, George Lucas, han, han er mindst god til, men jeg synes stadigvæk, at der er, altså, det, det er, det er, en, en side af filmen er, er skuespillet, men der er også så mange andre sider af filmen, jeg synes, det univers, der man lavet, er, er vildt fascinerende, jeg synes, special effects er vildt fascinerende, jeg synes, historien er spændende. Det er sjovt, når, når de er på den her lave planet, og laver den her vilde kamp, hvor de hopper rundt, og Anakin er jo, han er jo nærmest supermand, han kan flyve og alt muligt, Mm. Men så alligevel så sidst, da så ser jeg ham, uh, hvad hedder hans mentor, der er Obi-Wan Kenobi mm. uh, som, hvad, hvad, som spilles af, Det er faktisk en af de, den er faktisk den eneste gode skuespiller i filmen Ja, det er jo fint Ja Og uh, det gør Kajsan også Og Yoda, <laughs> ikke mindst <laughs> Yoda spiller rigtig godt og is <laughs> <laughs> og, does he! Nej, det var, at de kan flyve rundt. Der så pludselig siger obi sige, i man knobi. i. det have the upper ground, Anakin, og så falder han ned i læreren nærmest som ingenting. Ja. Det er åbenbart en fordel. Og her, The Upper Ground, det står ja. også <laughs> Men der, altså man, skal jo ikke tage, man skal jo ikke sådan sidde og analysere dem, sådan, hvad der er logisk og hvad der ikke er logisk Fordi The Force i sig selv er jo er fuldstændig ulogisk Det ikke, ikke er det logisk Nej, men, men det, er jo, det er jo en... Den her charme, som var i mellem skuespillerne i de gamle film, den er, den er helt væk i de her nye film Og jeg kan ikke lide det her, altså alle det her effekter og sådan noget Det får nærmest til at se lidt uvirkeligere ud i de her steder, men... Jamen det skal jo være jo virkelig, det, det, det er jo et andet sted, det, er, altså det foregår ikke på jorden, det foregår ikke i Brooklyn, New York, det foregår jo virkelig et andet sted, hvor figurerne er specielle og områderne er specielle. Det, det, det foregår i sammen. computerland, hvor alt <laughs> ser ud som computer, derfor, derfor du godt kan lide det. Ja, jeg kan godt lide computerspil, og jeg kan godt lide Star Wars, det kan godt være det hænger sammen, ja. men, øh, men jeg, synes stadigvæk, det, det, jeg, jeg kan virkelig leve mig ind i det univers, Ja, det kan, jeg, det kan jeg forestille mig <laughs> <laughs> <laughs> Og det, det kan jeg med, med få andre filmer ja, Er en, ja. en anden ting. Du har måske ja. set less uh, online Du kan gå ind og prøve at søge på Star Wars Kit Inden <laughs> ja. for Yahoo Movies <laughs> <laughs> <laughs> Punkt som kom eller sådan noget. Jeg tror ikke, jeg tror, det er de færreste folk Der vil, der vil tro, at det er mig ja. um, Men en anden ting, jeg synes at uh, 300 går rigtig godt og også et det er et utroligt tempo, der i altså, er fint. Det trods for, at de varer over to timer, så synes jeg, at på en måde de bliver langtogt, når der, der sker hele tiden noget, enten i historien, eller så er der action scener, som, som jeg synes er så imponerende. Altså, jeg, jeg keder mig virkelig ikke, og Toren har jeg nok set jeg ved, 50 gange. Skal jeg fortælle en historie, men øh, mig og Lasse, vi gik på højskole her i Aarhus, hvor vi bor en var der, hvor vi blev sådan kammerater. Og mig og Lasse og no nogle andre af øh, dem, der gik op på højskole, vi var faktisk hjemme med Lasse for at se Star Wars 2, episode 2. Og det endte ja. faktisk med efter øh, 20 minutter, og var alle faldet i søvn. Ja. Men, men, Undtagen Tom, Lasse. Ja, og så endte det med at jeg slukkede, fordi jeg gad ikke se den alene. Og det er jo klart Men på højskole, Tom, så er man tit lidt træt, fordi man har været fem ude og drikke og sådan nogle ting. Ja. Og jeg tror, jeg, jeg tror, det var lidt det, der skete, at folk de var simpelthen så trætte, altså... altså Ja, det, det, er en, det er i hvert fald ikke en film, der kan engagere mig. Er, altså, hver gang. Jeg tænker sådan, skal jeg give Star Wars en chance, skal jeg nu prøve at se Star Wars 3 igen. Der går 10 minutter, og så altså, jeg kan simpelthen ikke uh, tolerere <laughs> det. det er så dårligt. Ja, men det er fordi ja. du ikke har nogen fantasi i det her. Jo. Det er det. er synd for dig, Thomas. Jeg føler med dig Vi skal op og uh, have. Nu skal jeg op og slå den her robot i el der er rigtig rigtig sur. Og han hosteer helt vildt for at han åbner og har fået influenza, <løb> <løb> selvom det, han er en robot. Jamen, har du nogensinde set det, sådan en, en, en robot der har sådan hjerte og sådan er levende, den der kombination, er det, det er sådan en nyskabende form for karakter, synes jeg. Det er I hvert fald det er en, en, en, en svag robot, der kan få influenza. <løb> Det, vi, det viser jo bare, at han ja, så faktisk en bærm kom bæm. Med en Toshiba, der er godt nok nogle problemer med den, men hvis den får influenza, så, <laughs> så vil jeg godt nok have en ny. Ja, men nu kan din Toshiba heller ikke så meget, som han kan. Nej. Han, den er heller ikke ude udenfor, hvor bakterierne er. Sådan. Nej, Nå, for øh. der er mange. En anden ting, der er meget sjovt, der er en masse lyde ude i verdensrummet i Star Wars. Og eksplosioner, ja. og alt muligt. Og så igen, du skal ikke tænke, så er du er du, du Okay, energi. men det er ikke det, der er dårligt med filmen. Det, Nej, der er dårligt, godt. det er dårlige skuespillere. Du, du siger dårlige skuespillere. Jeg siger øh, middelmåde skuespillere. Og jeg siger dårligt plot. Jeg siger godt plot. Rigtig godt plot. <laughs> Ej, hvad, hvad hedder det? Hvad hedder det? Manuskript? Dårlig manuskript? dialoger oh, ja. Dialog mellem skuespillere og kemi. Måde. Du siger midlen måde i mange ting, men du kan godt lide det der computer-verden. Mm, ja, det synes jeg er super godt. Ja. <laughs> øhm, jeg, jeg, jeg. jeg kunne godt, godt tænke mig, at der blev lavet, øh, at, at de her Star Wars-filmer blev lavet med en, øh, med en anden manuskriptforfatter, en Josh Lucas gamle. Hvis man ser de gamle film, så er de her deres manuskriptforfatter heller ikke George Lucas. I hvert fald ikke alle sammen, jeg skal ikke kunne udtale mig helt præcis. Men der er i hvert fald også øh, nogle af dem, der er blevet skrevet af andre. Um, og de er bedre manuskriptmæssigt Om de er bedre overordet også, ja det er nok sådan lige på, på, på vippen for, for mig Altså jeg synes, det er seks filmen, som er uh, fremragende alle sammen, eteren, ikke helt så fremragende Næsten nej, eller toeren eller treeren specielt Den, Man kan næsten kunne, uh, altså hvis man kan se det sjove i hvor talentløsten er så jeg kan kun glemme eller dag og til sidst hvor Anakin har fået uh, den her Darth Vader uh, <laughs> og ligger og skriger ja men det er jo sådan meget uh, virkelig klimax altså, sådan det virkelig sat op sådan det virkelig var det, det helt store øjeblik i Wars. at han bliver Darth Vader det er jo det, er jo det man følger altså, det er jo hele fra, fra Anakin. han, han starter sit lille liv som eller sit liv som hvad er han 6 år eller sådan noget, til han uh, ...til han bliver Darth Det er de tre film, der ligesom plotter det. Your skin is as soft sand, my lady. <laughs> <laughs> eller sådan en eller andet, han siger. Nej, han er rigtig charme, tror jeg. Ja. Det er Jeg ved ikke, hvad synes du om drengen i episode 1? Ja, ham, han er faktisk øh, <laughs> den, øh, Jack, eller den dårligste barneskuespiller. Jeg har set det i, i, i filmen, tror jeg. Hvor ja. wow, han har spillet Anakin i to og træerne er den dårligste voksne skuespillere <laughs> Jeg synes, at. Øh. Ja, han er der, der kan man virkelig godt se, at han, han kigger alle mulige steder hen, som om nogen prøver at vise ham, sådan hvad han skal gøre udenfor. Det er det, er hans personlighed Thomas Så han kigger bare pludselig op. Nogle gange så siger han ikke noget, og så kigger han på et eller andet og så siger han, at no, det er min replik nu. Siger, ja, det har du også sagt til ham, at, at du skal have sådan nogle fleksible blikke og sådan noget. Fordi det har det er også en af grunden til, at han <laughs> bliver under sådan, noget, fordi han ikke kan komme komt sig selv eller sådan til noget. Så, så det har han garanteret for at vide, at vide, som skal han være. Ja. Ej, jeg skal ikke forsvare at sådan øh, indgående, fordi jeg synes heller ikke, det er også specielt godt. Nej. Men, øh, men jeg synes bare, altså, det er så, man, man, man, man bør bare ikke kun se på, på, på skuespillerne. Nej, skuespillerne det er faktisk ikke særlig vigtigt i Det er vigtigt, men det er ikke det er ikke det er ikke altså, sådan, sådan det essentielle. Okay, hvad vil du. Øh, nu, hvis du nu anmelder Star Wars 1. Øh, jeg vil give den øh, lille 10-tal. På den, ude af, 100, af, 100, på den 100, gamle. 100, ud af 100. Nej, nej, nej, nej. 200. Nej. Okay. <laughs> på den gamle 13-skala, som min nu går væk fra, hvilket er helt åndssvagt. Øhm, men øh, den vil jeg give og de andre. Pff, 13. Måske 11-13. Ja. Det, øh, det, det bliver 12 på den nye kort, jeg, jeg tror, jeg vil give 1'eren øh, et 5-tal. På 13-skaleren. Og 2'eren. Øh, ja. 8. Nå, 8 alligevel. Ja, og 3'eren vil jeg give et 6-tal. Man skulle tro, at... Nå. Man skulle tro, at du vil give det lavere efter, som du ikke har lavet andet end kvitteret. Men okay. Ja. Hvad vil du give de, de gamle? Øh... 1'eren vil jeg give... 11 Ja yeah. Og så vil jeg give Eller 4, hedder det Ja yeah. Og så vil jeg give The Empire Strikes Back Vil jeg give uh, uh, 10, 10 tal, tror jeg Og det tror jeg også At vi giver uh, Return of the Jedi Ja yeah. <coughs> Men uh, man vil også med i betragtning af At uh, altså, dengang de udkom Der var det jo Altså der var virkelig ikke Øh, altså det var, det var noget specielt, det var den her blockbuster film, som, som man ikke var så meget vant til dengang. Som I jo vant til, at nu det kommer hver eneste år, kommer der Pirates eller Spider-Man, men dengang ja, var det virkelig specielt. Nå nej, men det var, det var nu, er, nu er forsvarer jeg egentlig i gamle film. Ja. Øh, altså det var virkelig en, en stor bedrift. som det Ud af at være en 13-skal, så, så tror jeg vil give dig... Uh 03. <laughs> <laughs> altså jeg går ud fra, at du taler om <laughs> min uh, min, uh, min mening om Star Wars. Du nej, det ja, var ikke en person, Det ikke bare sådan. Ah, okay, det er en mening om ja, Star Wars. Rundt, ja. Øhm, ja, jeg vil give min egen mening om Star Wars V. 13 Ja, så det bliver vi nok aldrig enige Jeg Det ser lidt om, om hvor, hvor, hvor uh, forkert din uh, bedømmelse af, af ting er. Nej, det viser bare, at jeg er selvsikker og, og hvis, man ser på, den, hvis man ser på anmeldelser, hvis man går ind på Yahoo uh, Movies-sektionen, og man ser anmeldelserne for de, for de nye film, så ligger det der <tryk> <Den. tryk> <tryk> er kommer <Thomas, tryk> <han, tryk> sådan, at sådan, øh, at mikrofonen, den, nu gør han det igen, mikrofonen den bliver stoppet, så at, at man ikke kan høre, hvad jeg siger. Øhm, <tryk> men det er bare fordi, han for, fordrejer sandheden, fordi at, at hvis man går ind på Yahoo... <tryk> <tryk> <laughs> jo hvis du går ind fra Who og så ser jeg anmeldelserne for et og her så nu anmelder de sådan ved at give karakterer efter den amerikanske karakter de med, med ABCD osv og, øh, og der ligger de omkring B altså, og, og, og altså B det er altså en høj karakter øh, i filmverdenen så jeg ja, er altså er ikke den eneste det synes. jeg ved godt der er mange der er der, der også er enige ved dig men der er virkelig to øh, sider som er uenige. og hvis du for Star Wars fansen der går amok nu her, fordi der er en, hvad hedder det st stort fest På grund af jubilæet Så, så er der også mange der, der synes at de nye film er helt fuldstændig fantastiske Ja Ikke fordi at, at det gør det sandt, at anmeldere synes det Men, men bare det er værd at prøventere Fordi jeg har jo trods alt et forstand på film ja. Hvor man går ud fra Selvom de kommer fra nogle Skal jeg ikke stoppe dem nu, Lasse? Jeg bliver så træt af at snakke så meget og så kører vi der i morgen. Jo, vi så uh, edit den halvdelen uh, af det ude. Vi, vi edit halvdelen det er <laughs> uh, ja. godt sammen. Nu skal